Hej och välkomna till en sändning från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Idag är lördagen den 11 augusti 2007 och klockan har just passerat 14.00 Den här en den kommer i repris imorgon söndag klockan 09.00 och på torsdag den 16 augusti klockan 20.30 I studion finns idag endast jag, Arnold Boström och vad gäller tekniken så är det som vanligt gör som handlar om den. Jag kan inledningsvis konstatera att partiet till stor del har tagit en rejäl, men säkert välförtjänt semester. Eh, åtminstone om man ska döma utav våra hemsidor och bloggar. Jag tänkte börja med att kommentera Pride-hysterin. Personligen så vill jag säga att jag bryr mig inte om de homosexuella demonstrerar på det här sättet. Även om något av det som tydligen framfördes säkert borde rubriceras som för argelseväckande beteende. Och det hade nog gjorts så om det hade skett i ett annat sammanhang. Men det som irriterar mig allra mest och som jag tycker är motbjudande det är alla politiker och andra som i politiskt korrekt anda fjäskar för homolobbyn. En kommunpolitiker som tillhört Riksdagsparti han har sagt så här har man en avvikande ståndpunkt i homofrågan och ger uttryck för det så är man politiskt död. Björn Söder har i alla fall varit igång SDs partisekreterare och han skriver en hel del om Stockholm pride på sin blogg. Bland annat så här har jag konstaterat rubriken Att kritisera det okritiserbara. Jag har i en rad olika inlägg pekat på homolobyns enorma inflytande i svensk politik och media. Homolobbyn, som styrs av RFSL, har under många år arbetat intensivt med att få större och större inflytande i det svenska samhället. Att kritisera homolobbyn och deras arbete är tabu och genast taglar ord som homofob, inskränkthet, intolerant med flera. Anledningen till att jag i flera inlägg tagit upp ämnet är det idag avslutade homosex Stockholm Pride, skriver han alltså den 5 augusti. Som i medierna har givits enormt utrymme den gångna veckan. Under evenemanget har också ministrar och riksdagspolitiker gullat runt bland bögar och flator för att visa sin stora öppenhet mot sexuella avarter. Allt i enlighet med vad RFSL kräver. RFSL använder varje år Pride för att lyfta fram nya krav på vad politikerna och samhället ska göra för att vara homolobbyn i Lax. I år var det som bekant temat eh, idrott. Jag har yttrandefrihetens och moralens namn tagit mig friheten att kritisera Stockholm Pride och den översexualisering som detta evenemang ger uttryck för. Jag lyfter fram exempel på de perversiteter som hyllas och som bland andra svenska kyrkans präster visar sympati med då de deltar i evenemanget. Men i Sverige är det som sagt tabu att föra fram kritik mot homolobbyn och Stockholm Pride. Enligt tidningen Aftonbladet är de synpunkter jag har fått fram inte kritik utan hatattack. Aftonbladet skriver nämligen på söndagen om hatattacken mot Sveriges homosexuella. Och man skulle givetvis kunna tro att det skett en våldsam attack mot alla homosexuella i Sverige. Men artikeln handlar om min kritik om det okritiserbara. Jag är starkt övertygad om att RFSL inte är representativt för alla Sveriges homosexuella. De representerar en liten klick av gruppen men drar sig inte för att göra sig till språkrör för samtliga. Många homosexuella hört av sig till mig med anledning av mina vlogginlägg och instämmer faktiskt i det mesta jag skrivit. De önskar inte, i motsats till RSSL, att framstå som några översexualiserade, perversa individer med t-shirtstryck och skinnbyxor som visar baken. De önskar leva sina liv och vad som sker i deras sovrum i deras ensak. Ja, jag tänker inte nämna vad som står på de här t-tröjorna som Björn nämner. Den som är intresserad kan ju klicka på Söders blogg på partiets hemsida. www.sredemokraterna.se Björn avslutar den här artikeln på det här sättet. Det är nog sjukt med samhället när vissa saker inte får eller tål kritiseras. Ja, i ett tidigare inlägg på sin blogg så eh, sammanfattar han... En artikel på det här sättet då. Snart är årets homosex-evenemang slut och livet kan återgå till det normala. Men den skillnaden att homolobben återflyttat fram sina positioner och ställt nya krav som obenhörligen kommer att tillmötesgås av det politiskt korrekta etablissemanget. Ja, eh, jag kan också ta en sak som jag har sett på Esterkryns hemsida- och det är en notis om AFAs deltagande i Pride-tåget, rubriken Stockholm Pride-sponsorer är bestörta. Politikerbloggen.se skriver idag, den 7 augusti var det, att erkända företag som sponsrat Stockholm Pride nu är bestört över avslöjande. Att Pride-ledningen givit godkännande för antifascistisk aktion, AFA, med delta i demonstrationståget. Sida vid sida med polisen gick de i Pride-tåget på lördagen. Står det vidare. Sen såg det också att AFA har tidigare gjort sig kända för terrordåd mot politiska motståndare. Bland annat har de legat bakom ett flertal överfall mot folkvalda demokrater. Eh, här vill jag tillägga då att det inte bara är Sverigedemokrater som drabbas. Så utöver överfall så är det ju en fråga om trakasserier och hot. Eh, det har ju också drabbat allianspolitiker och eh, några kanske representanter för rättsväsendet. Så att, egentligen är det anmärkningsvärt att makten fortfarande tolererar AFA. Innan jag lämnar det här ämnet så ska jag passa på att citera lite ur Dagens Nyheter. I juni på DN-debatt stod bland annat så här med rubriken Ett biologiskt faktum att homoäktenskap är fel. Och i gränsen då, äktenskaps- och partnerskapsutredningen föreslog nyligen att även två män eller två kvinnor ska kunna ingå i äktenskap. Vi anser förslaget strider mot det biologiska faktum att äktenskapet i grunden är en institution som syftar till reproduktion. En betydligt mer djuplodande fransk utredning visar att om man utgår från vad FNs barnkonvention preciserar om barnets bästa finns det inget rimligt alternativ till att äktenskapet är förbehållet en man och en kvinna. Samkönad äktenskap kan aldrig garantera barnets intressen och rättigheter skriver tidigare statsministern Torbjörn Feldin. Tidigare kodeledaren Hal Svensson, tidigare moderata talman Inga Troedsson samt flera ytterligare riksdagsledamöter. Ja, de är ju eh, ja, kan säga politiskt döda nästan så de kan ju uttrycka vad de verkligen tycker. Till skillnad mot många andra politiker. Eh, jag ska också ta lite från en ledare den 30 juli. Rubriken Stolta veckan. Ingressen där är först år 1944 blev homosexualitet lagligt i Sverige. I många länder är det svårt brott än idag och Pride-parader på gatorna är otänkbara. Jag ska bara ta två meningar ur det här. Pride är ett sätt för politiker att visa att de är med sin tid. Pride har blivit folkfest och en del av den svenska evenemangskulturen skriver man här. Man noterar också att i 85 länder är homosexualitet ett brott enligt RFSL. Och i nio länder är detta brott belagt med dödsstraff. Ja, rättare sagt, det kan utövas stöd för det hela, beroende på hur det har man har betett sig. Eh, till slut, lite från DN den 3 augusti, rubriken Idrottsföreningar ska tvingas bli HBT-vänliga. Eh, ja, vi vill införa ett villkor för att få stöd för att bedriva barn- och ungdomsidrott. Föreningarna måste visa hur de aktivt arbetar för tolerans och motdiskriminering av HBT-personer, säger idrottsborgarådet Madeleine Sjöstedt. Eh, ja, det är ju inne med det här och eh, man kanske kan tycka då att en inriktning eh, när det gäller idrotten på de som inte är så särskilt talangfulla eller överviktiga, så att de kanske inte kan komma in i de här idrottsföreningarna, det kunde kanske vara vettigt att satsa på det. Och sen är det ju så att det rör sig om barn- och ungdomsidrott i det här fallet. Ja, då kan vi lämna det ämnet och eh, övergå till något helt annat. I år är det nämligen hundra år sedan Ulla Billqvist föddes. Så därför tar vi nu en musikpaus. Och jag har som första melodi med henne valt Räkna de lyckliga stunderna blott. Som tillsammans då med min soldat, väl jag bedömer i hennes största skivsuccéer. Ja, det var Ulla Billqvist. Och jag vill passa på tillfället att puffa för ett program som kommer på tisdag den 14 augusti. SVT's Minnernas Television. sen på etten klockan 20.00. Så här står det i Aftonbladets tv bilaga Det är dels en bild på Ulla Billqvist där hon sjunger, Det står så här. Ulla Billqvist var en av Sveriges största sångerskor under andra världskriget. Här får ni se en dokumentär av henne och så rubriken då för, för texten En av Sveriges mest önskade dokumentär Ulla Billqvist föddes 1907 i svånska Eslöv och blev under sitt korta liv Sveriges i Sverigklass mest kända sångerska under andra världskriget Hon skivdebuterade redan 1929 men det var för inspelningen av Min soldat i Stockholm den 8 maj 1940 som hon blev ihågkommen och eftervärlden hon var extra populär bland beredskapsmännen eftersom hon reste runt och uppträdde som fältartist under kriget. Hennes tragiska självmord 1946 skakade Sverige och än idag, 61 år efter sin död, är hon en av radions mest önskade artister. Detta program från 1973 innehåller unika stillbilder, intervjuer och okända filmavsnitt med en av Sveriges mest lysande stjärnor. Dessutom får vi uppleva några av hennes 360 melodier. Och nu tar vi ytterligare melodin med Ola Bildkrist. Hon sjunger här tillsammans med en manlig sångare. Inspelning från 1943. Och melodin heter När allting är över, allt är förbi. Och det är en av fyra melodier med henne som återfinns på slagelkavakaden nummer två som heter Beredskapstid. Ja, ni lyssnar till Radio SD. och fortsätter sändningen med något helt annat. Det är ju så att Negebollen, den är som bekant utrotningshotad och istället så dyker det upp allt fler chokladbollar och nu är det ett seriealbum som handlar om den unge journalisten Tintin som är i blåsväder i Aftonbladet i veckan så fanns en notis med rubriken Tintin anmäld för rasism och jag tänkte jag skulle ta och läsa den seriealbumet Tintin i Kongo orsakar läsastorm. I Storbritannien vägrar bokhandeln sälja den som barnlitteratur och i Belgien har en kongolesisk student dragit förlaget inför rätta. Anledningen är att boken som kom ut första gången 1930 anses vara rasistisk och full av fördomar. I ett avsnitt utses Tintin till exempel till Hövding över en hel by av den enkla anledningen att han är en god vit man. Ja, I till tillägg till så kan jag notera att det även stod... Uh, i Metro. Att eh, boken fick nyligen liknande kritik i Storbritannien. Vilket ledde till en dramatisk försäljningsökning. Och det en hade faktiskt redan i juli notis med rubriken Bokhandelskedja rensar ut Tintin. Jag ska ta den också. Serie Lagom till 100-årsjubileet av Chorchemis födelse har seriealbumet Tintin i Kongo rensats bort från bokhandelskedjan Borders hyllor i USA och Storbritannien. Detta efter hård kritik från organisationen Commission for Racial Equality som anser att Tintins äventyr i Afrika är rasistiska. Tintin i Kongo är det andra albumet om den unga journalisten Tintin. I serievärlden gick George Remi under pseudonymen Hershey. Ja, jag tillhör ju knappast Tintins allra mest fanatiska anhängare Men i familjen så har vi i alla fall 21 av de 24 serierna, Och dessutom så har vi ett halvdussin i någon utländsk version Men för den som i likhet med oss saknar albumet Tintin i Kongo Kan det vara brådet som man vill ha en komplett samling Med tanke på det politiska klimatet här i landet Så skulle jag inte bli förvånad om den redan är på väg ut från bokhandeln i Sverige också nämna för den frimärksintresserade att det eh, har kommit ut i här res hemland Belgien ett block med 25 frimärken i maj i år på 100-dagen av hans födelse och där avbildas de 24 albumen på olika språk Ja, det finns dessutom ett frimärke med bild på serietecknen i blocket eh, när jag såg eh, Tintin i Kongo så stod det faktiskt så men jag tror inte att det är den svenska versionen utan det är nog den norska fast det var ju nära Ja, det kan ju tyckas att det är lite löjligt att angripa den här karikerade och kanske lite naiva synen på Afrika som man hade när den här berättelsen skapades. Och i mitt tycke är det ju egentligen ganska typiskt att just det är en kongolesisk student i Belgien som dragit Tintin för rätta. Ja, vad är Tintin då? Enligt min uppfattning vill jag ta upp det mot de gräsligheter som under senaste decenniet ägt rum i de tidigare belgiska områdena i Afrika. Kan jag kan nämna Rwanda, Kongo, Burundi. Och så kan man jämföra Tintin med filmen Hotel Rwanda. Efter det här med Tintin så tycker jag nog att man kan säga att det är på ungefär samma nivå som den uppmärksammade lagersvarianten av glassen Nogger. Som visst fick namnet då Nogger Black och ställde till en del resen. Ja, vi fortsätter med något annat igen då. Radio SD har haft sändningarna igång hela sommaren. Men många föreningar har haft sändningsuppehåll och då går istället vad som kallas slingan igång för att det inte ska bli helt tyst på frekvensen. På vår frekvens 88,0 har det varit blandad pianomusik. Allt från skillingtryck till Bellman, operalåtar och arbetets söner med korta presentationer av de sändande föreningarna. Jag tänkte att vi skulle lyssna lite på slingan från 88 Det här är Stockholms Radio och vi pratar lite med representanter för de olika programmen som finns här på våra tre frekvenser. Ett av de programmen är Radio SD. Vad det handlar era program om? Ja, det är ju så att vi representerar då Sverigedemokraterna och programmen består till största delen av politisk information. Där vi redogör då för vår politik och vi ger vår syn på aktuella frågor inom politiken. Dessutom så informerar vi om Sverigedemokraternas aktiviteter i Stockholm och runt om i landet. Ett och annat slag, det har vi också. Men det är mest prat, eller? Ja, det är ju ett informationsprogram då för våra anhängare och de som kan tänka att sympatisera med oss. Och sändningstiderna för ert program och alla andra program här på Stockholmsnärradio finns på vår hemsida www.narradio.se Ja, det var lite av slingan på 88 MHz. Av en tillfällighet så kollade jag även ytterligare en av Stockholms närrådförenings över två frekvenser, nämligen 95,3. Och det blev genast en favoritkanal för mig. Av kostnadsskäl så sände närrådföreningen avvis fri musik. Och för denna frekvens har man valt att sända i amerikanska och några engelska låtar från för det mesta tidigt 30-tal. Det gäller country, religiösa sånger, blues, jazz och lite musical. Och ja jag du skulle lyssna några minuter från slingan då på 95,3 MHz i Stockholms radio. Jag kommer alldeles strax. Gonna wake up boozy, gonna grab my gun, gonna kill old Susie. Ain't nobody's business but mine. Going back to Pepsi Cola, gonna buy my baby money more. Ain't nobody's business but my own. Say, baby, did you get that letter you take me back? I'll treat you better. Ain't nobody's business but mine. Ain't nobody's doggone business How my baby treat me Nobody's business but my own Ain't nobody's dirty business How my baby treat me Nobody's business but my own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 About your girls, but you ought to see mine. She ain't so good looking, but she dress so fine. She's long, she's tall, she's a handsome queen. She's got ways like a mowing machine. She's a humdum dinger from Dinger'sville. Do you watch her strut her stuff. I took her to church in my hometown. Preacher got hot and threw his Bible down. Says, I've been a-preachin' long, long time can get yours, boys, I got mine She's a hum danger from Dangersville Do watch her strut her stuff Ja, det var lite från Slingan på 95,3 uh, Ja, när det gäller Ja, jag kan ju nämna då att Georg han klagade På ljudkvaliteten Men vi får ju betänka att det här är frågan om 75 år gamla inspelningar Ja, när det gäller musikprogram i Sveriges Radio så är det egentligen bara ett endast som jag försöker lyssna till och det är Da Capo med Anders Elderman. Han spelar mest 78-år och då främst svenska. Programmet sänds på söndag morgon i P4 klockan 08.05 och det ligger bra till tidsmässigt precis innan Radio SD-reprisen kommer. Ytterligare en station för de som inte gillar hiphop och rap och liknande modern musik. Man kan ratta in Radio Viking som sänder från Ekerö på 101,4 MHz med musik för oss med smak som man uttrycker det. Jag tror även att de sänder över internet, precis som Radio SD för övrigt. Radio SDs program hittar man i direktsändning på www.narradio.se och i efterhand utan musikinslagen på SD ST Stockholms hemsida www.sverdemokraterna.se. Snedsträck Stockholm Ja, nu tänkte jag eh, ta lite tankar och kommentarer som jag samlar på med den senaste tiden Jag tänkte passa på att beta av lite av det här nu närmast i programmet Och jag ska tydligen börja med eh, tjejligan från Rinkeby Det var ju så att för några veckor sedan tog Johan upp det här eh, En gäng då som rånat och misshandlat åldringar och som alltid när det gäller ungdomar så blir det futtiga straff. Genom någon sorts rättspraxis så får man kraftig ungdomsrabatt. Och kanske gör det att de straffande, straffade då inte tar rättsväsendet på fullt allvar. Jag ska läsa från en TT-notis i Metro. Rubriken Fängelse för en i källigan. Under fyra månader rånade sex unga kvinnor 14 äldre kvinnor i Tensta, Rinkeby, i Hesselby. På fredagen föll domarna... En 19-åring dömdes till fängelse i två månader och skyddsdelsyn. Tre 17-åringar dömdes till ungdomsvård upp till två år och sex månader. De övriga fick villkorliga domar. Och eftersom Johan inte nämnde det så vill jag gärna citera metro från början av juli. Och Det är ju faktiskt rätt förvånande att kunna läsa det här i svensk media. Jag citerar. Fem tonårstjejer, alla med bakgrund i det krigshärjade Somalia. Och det stod även, fem somaliska tonårsflickor förvandlades till grova våldsbrottningar. Eh, ja, jag kan ju tycka att det är ett märkligt sätt att tacka för att man har fått en fristad och försörjning i Sverige. Men jag ska också ta upp det som jag regerar mest negativt över i artikeln. Nämligen det här då, citatet. Under en paus i rättegången kom en av de rånade kvinnorna fram till Fatima- då fick jag, säger Fatima, en stor kram. Sen sa hon, ni är nog jättebra tjejer innerst inne. Gör inte om det här. Och det är ju sån här undfallenhet. Såna här människor som får utlänningar att förakta svenskarna. Och med all rätt skulle jag vilja påstå. Men lyckligtvis hade jag ett annat offer en helt annan uppfattning. Och det stod också så här i artikeln. Inga Lill är 73 år och ett av Rånaligans offer. Hon delade inte ut några kramar under rättegången. Nej, urs och fy, de har skadat så många äldre människor och förtjänar verkligen ett hårt straff. Ja, så var ju den balansen klar då. Men så får man ju från en av våra medlemmar västerut får man en klipp från Göteborgsposten. Och det stod i mitten på juli så här då under rubriken Kiosken stängs efter knivmordet. Det står så här. Två ungdomar, 15 och 17 år, misstänks ha mördat en person som arbetade i ett skåsk på Hissingen. En stamkund, Kenneth Nilsson, och det här är ett citator, hoppas att den eller de som begått mordet får god vård i framtiden. Den människa som har gjort det här behöver vård för att klara sig i samhället. Ja, inte bara häpnar utan jag blir rent ut sagt förbannad när jag får läsa sånt här. Men jag har fler saker att eh, ta upp och kanske bli förgrymmad över eller framföra. Så jag tycker att det är viktigt. Nu ska vi gå till vad som alla medier översämmas av. Det vill säga kommentarer till den globala uppvärmningen. Och Jag tog faktiskt och klippte ut då inför förra programmet, en mån månad sedan, eh, två notiser med bilder ifrån City och Metro och där konstaterar man den ena tidningen konstaterar att det första gången på 30 år så faller det snö i Buenos Aires den andra då noterar att det var 1918 förra gången något av det här är riktigt men även snö för första gången på 30 år är ganska anmärkningsvärt med tanke på den globala uppvärmningen så att jag vill ju inte påstå annat än att eftertanke är självfallet påkallad. Men jag vill nog påstå att svenska bilister inte tillhör de som på ett avgörande sätt påverkar klimatet. Jag tycker verkligen att man borde påpeka och betona att den påverkan som Sverige och de som bor här i landet står för är helt försumbar i ett globalt perspektiv. Jag tycker att miljöextremisterna här i landet kanske inte borde få möjlighet att bryta sig och styra debatten på det men jag tycker är sätt som, som då sker idag. Och jag har två stycken som jag vill kalla miljöextremister. Det var dels en representant, jag tror det var djurens vänner, som tyckte en raddebatt faktiskt igår att man skulle införa en extra skatt på kött för att få ner konsumtionen. För man har ju tydligen kommit fram till att det inte bara är fordon utan även kor och grisar som släpper ut eh, miljöskadliga gaser. Jag kan ju ställa frågan eh, människan då. Sen har vi miljöextremist 2 och det tycker jag miljöministern Andreas Carlgren kan få vara. Han har i Göteborgsposten låtit meddela att de svenska utsläppen av koldioxid ska minskas med 30% till 2020. Det står i Göteborgsposten. Och då ska Sverige då alltså lägga sig på en tuffare nivå än EU unionens gemensamma utsläpp ska ner med 20 Så vi ska alltså vara 10 bättre då. Eller öka på med ytterligare 10 Det är typiskt svensk vill jag ju påstå där. Jag ska avsluta det här lilla inlägget om eh, global uppvärmningen med en liten sån här skämtteckning av Hans Lindström. Det är alltid träffsäkert. Tyvärr också kanske när han tar, behandlar SD på ett ofördelaktigt sätt. Men i det här fallet tycker jag är en eh, Bra skämteckning. Det är två slipsgubbar som går här med sina portföljer och kavajer och utgår fatt är två direktörer i näringslivet. Den ene säger, växthuseffekten värmer upp jorden, glaciärer smälter, vädret löper amok, syraregn slaktar skogen, kemikalier kekar upp på sollagret. Den ultravioletta solstrålningen steker oss levande, återsäger den andra med ett stort lände Ja, vilka affärsmöjligheter? Det kan vara väl så, värt att, väl så mycket värt att tänka på som eh, politikers utspel. Sen har jag hittat i mitt i Huddinge i juli en liten notis. Poliskontor vandaliserat igen. I vår begård har poliskontoret utsatts för vandalisering igen. Natten till onsdag krossades utan i entrédörren. Och den övre och under rutan gick sönder. Natten innan det nya poliskontoret skulle inläggas i början av maj kastade någon in en brandbånd genom ett fönster så att hela lokalen brändes ut. Och jag vill bara säga att vem är förvånad? Vår begård det ju faktiskt ett av Huddinge kommunens mångkulturella och brottbelastade områden. Dessutom ser är det inte så märkligt att det finns ett behov av närpolis just där. Ja, jag kan fortsätta med ett... Också som jag hörde för en månad sedan ungefär, ett snyftreportage i Sveriges Radio. Det handlade om en iraker och att han inte skulle kunna återvända till Bagdad. Det har jag all förståelse för. Inte heller jag skulle vilja resa till Bagdad som sitt par omnesrätt nu. Däremot så har jag ingen förståelse för snyftandet. Eftersom jag tycker att Iraks grannland Syrien kan vara ett lämpligt alternativ. I det här är i en liten undertryckt bisats inslaget om den här kelen då, så framgick att hans familj befinner sig just i Syrien. I det den 16 juni så fanns en intressant karta och sammanställning som jag vill ta fram. Det är säkert något man gjort det tidigare, men jag tycker den är ganska bra. Det är rätt mycket bra, rättare sagt. Där visar det sig att flyktingströmmen. Ut från Irak, 750 000 till Jordanien, 1,2 miljoner till Syrien, 340 000 till övriga Mellanöstern. Och så står det i eh, ingressen här. Det extrema våldet i Irak har lett till en massflykt från landet. Varje månad flyr 50 000 personer. De välbeställda har med hjälp av flyktingsmugglare lyckats ta sig till Europa, varav hälften till Sverige. De mindre bemedlande har tagit sig till grannlända Syrien och Jordanien. De fattigaste kommer dock ingen vart eller hamnar i flyktingläger i södra Irak. Och min kommentar och min uppfattning om det här det är det att man kan ju ställa sig frågan. Varför ska vi i Sverige gynna vissa med livslång försörjning för stora kostnader? När de här pengarna skulle kunna hjälpa kanske hundra gånger så många människor som inte köpt, lurat eller myglar sig till en asylplats i Sverige. Det är det här som stör mig- och det är också ett tecken på bristande rättvisan- i hela den svenska flyktingpolitiken. Vissa personer som lyckas ta sig hit- gynnas på bekostnad av många, många fler- som då förblir kanske i nöd på andra ställen. Jag ska passa på ytterligare lite i samma ämne- och. Det fanns i DN i juni med rubriken då Migrationsverket väntar ut asylbarn. Det framgår tydligt i artikeln att det kanske inte var meningen, det var säkert inte meningen att få fram att det största delen så är det inte alls fråga om barn utan det är fråga om tonåringar och till och med tonåringar i de övre tonåren. Så det här pratet om barn, det är ju bara ytterligare ett sätt att lura på svenskarna. Ännu fler utlänningar att försörja. Det står så här, ett citat, att ensamkommande barn får vänta länge. Påverkar inte själva asylhändet. 18-årsdagen inväntas inte för ett beslut. Så kommenterar skriftlig med relationsverket på med ensamkommande barn. Och innan jag lämnar det här temat, kan hela utlänningar, så har jag i alla fall hittat den ledande teter notisen med den från DN. Och då står eh, brottslig fem barns far utvisad. En 41-årig grov våldsbrottsling och fembarnsfar utvisas på livstid från Sverige. Samhällsskyddet väger över barnens behov av sin far, slår H.D. fast. Mannen har fem barn mellan 3 och 14 år med tre olika kvinnor. Han har dömt till utvisning två gånger men har vistats här illegalt de senaste 12 åren han är dömd för bland annat grov narkotikabrott och varusmuggning misshandel, olaga hot, försök till våldtäkt och överge på sak. att man i huvud kan ifrågasätta att en sån här person ska ut, det är i åtminstone min uppfattning att en sån här far passar inte att umgås med sina barn eh, ja, vi kan eh, fortsätta med faktiskt att en krönika i kyrkans tidning, också det från juni eh, det gäller ett fall som Jag har bara sett en liten notis För övrigt i en av våra gratis -tidningar. Och det var i Metro Då var det rubriken Öster politiker ger upp efter Takasserier det var I kyrkans tidningskrönika Så skriver Maria Kirsson så här Var är krigsrubrikerna? En folkvald Sverigedemokrat har lämnat sitt uppdrag i demokratin Sedan hans hem vandaliseras Upprepade gånger Han vågar inte representera sina väljare längre Förvånande nog läser jag om detta i en liten tidningsnotis. Var är krigsrubrikerna? Hade en representant för något annat parti råkat ut för motsvarande hade det med rätta stormat i medierna. Ingen i en demokrati ska drivas ut ur samtalstrukturen med våld eller hot om våld. Inte heller en Och Det kan man ju tycka att det är en rimlig slutsats. Ytterligare, jag har ett litet inlägg i psyksjukedebatten. tänkte börja med att citera en insändare. Det är den första juli. Rubriken, det börjar inte med Anna Lind. Eh, Citatet först i den här. Det började med Anna Lind, Så uttryckte sig en journalist för en tid sedan. Då ytterligare ett mord begåtts av en psykiskt sjuk person. Det börjar inte med Anna Lind. Det började då Anna Linds partikamrater... Stängde anläggningar i landet som behandlade och förvarade personer med psykisk ohälsa. Jag har under det här. Behandlade och förvarade på två streck Personer med psykisk ohälsa. Insändningen fortsätter. Sjuka människor skulle sköta sig själva. Och som vi vet, det gick inte så bra. I mina trakter så hade vi Långbro sjukhus. Där sådana här människor i mån av behov kunde bo och känna trygghet. De som kunde klara eget boende utanför sjukhuset hade möjlighet att där alltså på sjukhuset få gemenskap och en fast punkt tillvaron genom den dagverksamhet som man bedrev. Och för de som var så sjuka och så att de var farliga för sig själva och för andra så fanns det slutna avdelningar. Men det här raserades då genom inbillade, vill jag påstå, besparingar. Något lite också om Nya given Med arbetskraftsinvandring bara en liten kommentar Migrationsminister Tobias Bildström har Yttrat sig om förslaget Ökad arbetskraftsinvandring Vi blir bättre rustade Att rekrytera de bästa Till vårt land, säger han Jag hittade Göteborgsposten i juni En Artikel om sjukvården i Afrika, rubriken Afrika töms på läkare. Och det står så här då. Perversa subventioner dundrar Världshälsoorganisationen WHO om iländernas rekrytering av nyexaminerade läkare och sköterskor från tredje världen. Bakom den drastiska formuleringen ligger det faktum att det fattas miljontals hälsoarbetare i världen. Och man kan ju faktiskt undra rent allmänt. Hur är det med den solidaritet som i, i vårt fall riksdagspartierna då hela tiden tjatar om? Solidaritet med fattiga människor. Om man då ska ta och rekrytera utbildat folk från de här länderna. Människor som säkerligen behövs ännu mer de länder de kom från. Jag tycker att här är verkligen osolidariskt och det är väldigt dålig politik och väldigt oschysst. Uh, ja, jag har ytterligare en notis som jag hittade faktiskt i augusti i DN. Uh, det står så här, jätteslagsmål utbröt under rättegång. En våldsam släktfejd i Malmö som pågått i flera år blåsade upp igen på onsdagen inne i Malmö tingsrätt. Uppemot 30 polismän krävdes för att lugna ner känslorna. Det grövsta brottet hittills under den pågående släktfäden är ett mordförsök Och angripa en i åtta års fängelse står det. Sen det som är ett anmärkningsvärt då. I ett försök att mäkla fred mellan släktgrenarna Kallades i fjol en imam in från Berlin Ja, jag kan väl när man tittar på de här nyhetskanalerna De är världsomfattande på tv Så står det ofta utan kommentar Och jag kan väl lämna den här artikeln på med det Ja, jag sa ju tidigare att det är lite tomt på våra hemsidor det har kommit igång nu på, under den senaste veckan och jag har noterat en artikel från torsdag som är Per Björklund arbetsmarknadspolitisk talesman för Sverigedemokraterna och Per är ju för övrigt också ny partikassör så här skriver han med rubriken Sverigedemokraterna värnar småföretagarna. Centerpartiet har gjort ett utspel om att förändra arbetsrättslagstiftningen. Tydligen känner man ett behov av att profilera sig som ett företagsvänligt parti. Idag får företag med färre än tio anställda göra undantag för två personer i turordnadslistan vid uppsägningar. Centern vill att alla företag, också de största, ska få göra detta. Sverigedemokraterna anser inte att storföretagen behöver undantagsregler- utan vi menar att det viktiga är att bevara rätten för småföretag att behålla nyckelpersoner. Vi kan också tänka oss att låta småföretag göra undantag för tre personer istället för två. Större företag kan däremot hantera neddragningar inom ramen för nu gällande regler. Han skriver inte vad han menar med större företag. Det är antagligen större än 10-12 personer som han avser här då. Socialdemokraterna stöder däremot centerns tankar om att fackliga organisationer inte ska få vita stridsårsgärder mot företag där man inte har några medlemmar. Föreningsrätten, liksom rätten att inte vara med i föreningar, är grundläggande demokratiska rättigheter. Vi värnar om rätten att sluta kollektivavtal och facken ska ha rätt att värma medlemmar vid alla företag. Det är inte acceptabelt att arbetsgivare motsätter sig detta. Rätten för de anställda att inte vara med i facket måste då innebära att facken inte kan vidta sysselsåtgärder mot en arbetsplats där man saknar medlemmar. säder ser också positivt på sentens förslag om att samordna dagens arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring. Idag är ett problem att vissa människor hamnar utanför arbetsmarknaden eftersom försäkringssystemen inte stimulerar till återgång i arbete på ett sätt, Så skriver alltså Per Björklund. Ja, nu tänkte jag faktiskt att vi ska avsluta programmet Och ta några melodier från Någonting som heter Slagerkavalkaden nummer sju. Den innehåller sånger med namn i titeln Jag tänkte att ta två stycken Den första, det är ingen idé idag Ida Det är en filmmelodi med Arthur Rolén och efter det har jag tänkt att vi ska ta Jungman Jansson med Harry Brandelius. Jag vill bara säga hej och tack för idag. Tack så mycket. Hej då.